e di Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, wa wa dhe wa wa fin e keqja e çështjeve është të reja e tyre, dhe çdo gjë e re është bidatë, dhe çdo bidatë është devijim, dhe çdo devijim është në zjarr. Të nderuar besimtarë, vazhdojmë me temën tonë për shenjat e këtij mbetje, të cilat janë parë lajmëruese për afërinë e këtij Dhe një për e shenjave që ka të rëguar profetisë sallallahu aleyhu sallam është që në kohën e fundit andra e besimtarit nuk gjen Sot në kohën e fundit andra e besimtarit nuk gjen Dë më sën ajo që lo në vërtejet Dhe kjo lo i vërtecie varet nga vërtecia e fjarë Vë që në djerë një ju nga goja ti Sa më i vërtet jetë besimtari në fjarët që sot, a ishë më të vërtetat dalin andre dhe ti. Dhe në kone funit Allah subhanu wa ta'ala, indihmojnë besimtarët. Dukë u dha në tyre andra, të cilët jam përforsu e se për ta në të të vërtet në tina ta janë. Ose parlejmërim, ose përkujtim, nësa ta ga bojnë që ata të përkujtojnë dhe të argojnë, në e kej që në të të të të mund bëjën pa e këtuar. Dhe në kërën e fundit, thotë ëndrat dhe jenë të vërtetat besintarë. Kjo është prej argumenteve që të është tu, që nëse besintarë në është besintarë i vërtet, ëndrati delë si që shikonë ose delë ëndrat e vërtet. ëndrat në istanë vezë ndanë në tre loje. Loje parë janë të ëndrat dhe të të të të të të të të të të të të të të t Loj i dytë janë të ëndër e që janë për shëtanit. Dhe loj i tretë janë bisedat dhe vetës që bënë një ju me vetën e ti gjatë ditës i shikonë të natën kur i ka më rak në të qështje. A të ëndër dhe të të njëri ju i ka për shëtanit, ato i haronë. Të e nëndër që haronë. Po që e nëndër haronë, kjo është një për i fakte që të regonë që e nëndër është për shëtanit është ku njëriju shikon atëtë që i bisedon me veden e ti ditën e shikon natëm, në mëraku që ka. Edhe këto nuk kam kuptim. Ndërës a rasi tretja në të andërët të cilat janë përë Allahu Suhanu wa ta'ala, Allahu i më dhurur dërgonjë me lekë. I cili, që i apërfituron njëriju në andër, jemi një shembul. Ma andët të cilit, a i shikon në realitetin. Duke bërë karasimin dhe me shembul dhe realitetin. Kjo është andëra. Dhe e çuditshme është që ëndra është një lloj dukurie se ti nuk din ta shpjegojnë as profesor, as mjek, as psikolog, as psikiatër, as as as as as as ashi. As nuk ditë ta shpjegojnë ashen fort, do nuk ka shans ta shpjegoj. Dhe çdo njeri për besimtar mund shikojë ëndra të çuditshme. Ti mund të jesh në fund të dunjave. Po kjo ka ndodhur me shumë besimtar. Çdo njeri për ju shumë bezën se ka marrë ëndra të tilla shiko një ndër që dhe mos kërë tjetë i kuptimin në posë dhe kërë është e qartë që tërgoj një dukuri ose një fakësi që po ndohës diska dhe mund që është e vërdeskë men telefon me mija kilometre lërgë dhe i pyët ka ndohë diska dhe të të thonë, thonë po ka ndohër ku shtë të dha kjo është një përfakt e gjithashtu për mos besitarë të të tjë nuk besojnë në kështen të në mloës po donë në botën e fshtit nga e mori vesh ky lloj njeriu fillojnë të thonë filozofie telepatie udalliqe gjëra të cilat domethën janë justifikimet e mosbështetar kur nuk gjejnë asë lloj justifikimit vërtet pa atë që duan të tregojnë e vërteta është ky është inspirim prej Allahut i dërgon Allahu me lekur dhe i tregon njeriu diçka që do ndodhë te mund të ndodhë sot nese pas viti pas 20 ditësh pas 20 ditësh ka edhe raste zgjat në 30 40 ditë ka ratë të ndërë të zjasin në njëra vjetë, si së të regohet për ndërë të profetë të allot, Danieli Talej Selam, i zili ka parë ndra, të cilat në të vërdet, kështigimi të të rështë në kohë në fundit, për parë të të vi, në më dhëndë dëgjali. Që që ndërë nuk u vizohet në i kontektuar, dhe e hedhë allot së mërën tarë, në basë të vërdetit si ka të sinë tarë në fjalë që thot i Transmetot nga isha vëdi Allahun haqë Se profetje sallallahu alai selem ka than <coughs> Nuk ka ngellur nga profetia Vetëm se përgëzuetet I thano i dërguar Allahut Qëpar jam përgëzuetet? Ta është ndra e mirë Të cilën e shikohet personi Ose i shikohet ati Transmetot nga Mehmet dhe Bukhariu Përgëzuet e ndra e mirë Që shikohet personi ose i shikohet Çuçi ëndra është pjesë e profetisit. Kjo është gjë e parë që ëndra është pjesë e profetisit. Edhe është pergëzuese, nuk ka ngjelur prej profetisit vetëm se pergëzohet. Edhe përderisa për është në profetist, do të thonë ajo ka një vlerë të madhe dhe nuk duhet anashkaluar. Për këtë arsye duhet që besimtari të përfitojë prej ëndrave të tij, jo të kthehet në një maniak, më duhet të sigurojë ëndra dhe do të dinë çfarë kuptimi ka çdo ditë me radhë, por ian disa ndërmarrëshmë të cilat kanë kopik. Sidomos kur shikon njeriu në ëndër për shembull profetin sallallahu alaihi wasallam që i thotë diçka. Sidomos kur ai gjë që i thot, thot profetit nuk bën kundëshim me fenislamën, por është diçka e lejuar ose e përcjellur nga fenislamë. Edhe pse ëndër ëndërron marrësh ku shpjegimin e vetë josh dukur të shpjegoj, madje nuk i lejohet çdo lloj njeriu të shpjegoj, por kundërsht shpjegimi i ëndërve është të dva. Sigurisht dhe folja në qështë e pesë, halavë, harë më së dva edhe shtegjimi e andërëve, e shtë dva. Ma dhe, së dva ja e në lidi me andërëve, dhe shumë e vërstijës të me, me qështë të vetare, të përse të qështë tepër, tepër, tepër e andërëve, argumentim e shtë te por te por te por i përshetë. Dhe këto nukë vë këtë vetëm së atat të tirët, merën më të dhe njohë mirë i mirën këve fushë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka shfigur ëndra, e ka parë ëndër dhe i shikonte ëndrën, sidomos fillimin e profecisë, e shikonte diçka dhe i dilte në mëngjes dhe shikonte. 6 muaj rreth. Përndë këtë treguar këtu që ëndra është pjesë e profecisë, sepse në një pjesë të profecisë ti profeti sallallahu shikonte ëndra dhe i dilnë në tij. Dhe në kohën e fundit, kur feja të bëhet e huaj, kur njerëzit do të mund të largojnë shumë feja, Allah subhanahu taala u hedh besimtarëve të mirë të sinët <coughs> e aldhojnë Allahum me pasërti, të tjënë janë të huaj në shëqëri, ku hedhe he Allah disa Andra, dhe të vëllaj e përvonë gjithë dëku shqicili këthet Allah në sinqetak, do t'i jabi Allah sepse Andra është t'i është një përgëzim për ty që vërshdo se kjo është vuka ose pare në e mërim ku i dhejë se këtu e nga bim prej Allah subhanëtale sepse në kohën e fundin njërzin nuk kam në profet me vetë të thot bërini shur, bërini ashtu, ka vëzhguar shumë njerëz janë bërë shumë të huaj, domethënë njerëzit besimtarët janë shumë të huaj të njerëzit dhe prandaj Allah i mëdhuruar u hedh atyre domethënë ëndrat për t'i përforcuar ata ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam kur të afrohet koha kur ka e fundit ëndra e muslimanit nuk janë të, të afrohet kur ka e fundit ëndra e muslimanit nuk ka më të hyrë e shikon një ëndër ndark të nesër një dëshë çka ka parë Shikon t'i qka, t'i qka, t'i qka, t'i qka krasë, janë t'i që gjerët, t'i t'i duhen që disme, përste t'u ka që pojnë në ndër? Pari orë është dhe një lojë përgëzimë për muslimanin, që ti e muslimanin i e i pa në lojë t'i e për në ndër, që i koshë atë që të nesëm e përse, të Thotë, në ndodhën e përtes. Edhe përste e më t'i qka përbërë. Tëtë në kohën e fundit, nuk gjenjen ëndra e ka ndrëmtërotë të asaj i cili thotë sjal më të vërteta, edhe ëndrë e muslimanit është 1.45 e, e profetisë. Në një transmetim thot 1.46 e, e profecisë, dhe kjo varet nga vërtësia e ëndrës personit. Sa më vërtetij aq më aq profecisë më ndërti dhe aq përqindje më lart ka nga profecia ëndrë këti e këtij personi. Edhe kjo logjje ndon. Edhe i ndon besimtar, edhe te e kupton çdo kush i cili E, thëmë, është besimtar, edhe mundë qikojë ëndra, i detë prej Allah të gjëret të tjil e i tërgonë Allah s.q. në ndë të disa ndër për të përpërzuar një unë të këmërtajma. Dhe mundë ka në ardhur vetë shumë, shumë njërës dhe në pyri si përqeshtë e ndërëve edhe kam parë të qëndira. Se si Allah s.q. njërës dhuahat që andre, të, disa andre, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Një përshenje dhe gjithashtu, është shtimi tërmetetve. Në kohën e kundit, do shtohen shumë tërmetet, edhe sëfrogat, edhe fitnet. Edhe kjo vjenë për një për i dyrë syethe. Ose tërmetet janë si mëshirë për umedin islam, që nësë dënohen me tërmeta lojë më dhurë nuk i dënohen me të anahiretë, Ose si në dëshkim për Allahu subhanu wa ta'ala Për gjuna fqarët Për ata që këndështënurë dhe ti Nëse janë mos në simtarë Të kasmetone bu Musa Se profetis sënë Allahu e lësëlem ka thënë Umeti im është umet i më shiruar Për të, të shumet i më shiruar Nuk ka dënim për të në akhirat Allahu i madhëruar E ka bërë dënimin e ti Dë umetit në dënja Dënimin të dënja është vratja tërmetet edhe fitnët. Në antë të styre fitnëve, tërmetet edhe, edhe vratit dësintarët, shlujnë disa gjunafet të cilat, ata i kanë bërë ndëja. Vratit të më qëtë vërë të kush, patëritishës. Dhe kjo dhe për tështë është patëriti, për në të vërdet Allah i më dhurë të shlujnë gjunafet dhe nuk e të dënim në herët. Thot, umeti imë shumeti më shiruar, nuk ka dënim për ta në herë Nësë ndozim të dhe tërmetës, besim të arjë, kënaqën në të finalot, të njëfëm dhe i da, se shtë dhe gjithë që i bjebë i sëmëtarët, është në të vërtet, fajerë për ta. Pra të më të në përrejë, se profetit së në laurit sëllim ka thënë, nuk ka për të vërë kja metin, dhe i sa të lërgohet dhja, e dhe të shtohen tërmetët. Dhe i sa të lërgohet dhja Në shumë ose në shumitën e vendër të të kërës. Dhe kjo është një lejtë par në i mërimi për Allah më dëruar i tunë njëzit që të djohan. Më shirë për Allah, pasë të të nëshkoj i tunë një që të djohan. Dho të ropër djohunit, kush djohat? A i cilë e kazemën e hapur, a i personin cilë e kazemën një të vullohës më gjyrafët. <coughs> Gjithashtu ka të reguar profetit s.a. në hadithin e Budaudit dhe Gjonis e qëfar ka thënë Ky është hadith më dështar, vëllaj, ky është hadith më dështar Edhe realitetin e ti, ne e sot, jemi duke e prej kur pak nga pak dhe e sa dy momenti duhor I thot profetit s.a. një për shok veti që t'i liqua t'abdullat në hawale Ma si të, të reguar një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një i cili gjykojët me ligjin islam, me shëriatin islam. Kër të shikohështë të që khilafeti të zbrejti në tokën el-Muqaddese, tokën el-Muqaddese është kutsi. Kër të shikohështë të që khilafeti të zbrejti në kutsi, që muslimar në në të amarin dhe dhe drejtojët kutsi nga muslimarën, në në që tjetë khilafeti, që tjetë islam, qëndër në të këtë në kutsi, kër të ndodhë kjo, të atëherë, një dhe gjërat e më dha. Po të atëherë janë afruar të rmetët, sprovat e dhe gjërat o të qërësht e më dha. Ajë sunë qërësht e më dha do vinë më basë kësaj, sa tregoë profetjë sallalloni, së nëmë një hadis jetët e sas, që besimtaret do ngellen me goj hapu nga të gjërat të të shohen. Dhe do thonë, valë, ana ka treguar profetit sallallahu alejhi dhe sellem për këto gjëra, të cilat po ndodhin në hadithet e tij apo ja. Si ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, "Në gelin të hutuar nga gjë që ndahet ndodhi që Allahu alejhu të shpajan ato." Një gjë është thë, që mga, të cilat nuk mund kalojnë, do të pa përmend në diçka vite më to. Edhe do thonë ahvalla ka treguar gjith profetit sallallahu selem për to apo jo. Sot kur të zbres hinafeti në tokën e mërkëdha, në tokën e shenjtë, domethënë në në në bet në bejt, në betun maktës, në kuts, atëherë janë thurë të mëtë, atëherë priten të mëtë. Sprova të mba dhe çështet të mba. Dhe atëherë si profeti sallallahu alajhi wa sallam i thotë Abdullah ibn Hawalidh, atëherë rốtë kimëti është më pranë njerëzve se sa dora ime me kokën time. Dhe e kishte vendosur profeti sallallahu alajhi wa sallam në dorën mbi kokën e Abdullah ibn Hawalidh. I zot atëherë në toment Kiameti është më afër njerëzve sa dorë ime që ndodhen mbi kokën e tyre. Aq afër është kiameti pa njerëzën atko. e kohës. Ne sigurohemi se çfarë ndodh sot botën islame. Çifutët u bën kanë çvite që e kanë pushtuar Palestinën. Edhe duan të krijojnë shtetin e tyre të, të madh nga Nilin e Ufra. Edhe për këtë janë të gatshëm të bëjnë çdo lloj kasaphane, edhe pse mund dhe miliona, po njërë dhe nuk shëton, nuk të vdesin me miliona apo me miliardë njerëz, nuk kushtojnë, nuk është i thoshë të këllëgjë fare. Ndërkohë që profeti sallallahu aleyhi dhe sallam ka treguar që në khilafetit do shkojnë në çvents. Dhe kjo tregon që muslimanët do ta fitojnë luftën kundër çifutëve. Edhe atje do krijohet shteti i Islamit, i cili gjikohet me ligjin e Islamit. Dhe mëo, më duket Allahu dinamijë se këto çështje tashmë shumë afër. Kush shikon thotë çfarë po ndodh në botën islame, shikon dhe sprovat e mëdha që po ndodhin në vendet arabe, në të vërtetë shikon një gjë të çuditshme. Devi pari një viti, nuk e priste as unë mendes se si mund të vi këto gjëndje, si mundi që muslimanët të krijojnë shtetin islam në vendet arabe në Kup. Kurse mba si ndodhun këto Po tash e ndodhur në muaj që ndonë vendin arabët dhe po ndodhi së mëoznë seri tani që këtu është po qëndejmë më i madh i gjithë botës sepse aty kërcënohet më desh vërtet çifuti, pastaj njeriu përfituron se çështja munden të jetë tepër tepër tepër afër. Ato e di Allahu se mund vdonin. Edhe prandaj po profeti sallallahu alajhi wasallam kur tash shikosh filafetin që të ketë zbritur në Kukës, atë kanë ardhur tërmetet, sprovat, dhe qështë në dha dhe kemeti është pran, më pranë, se sa dore ime më i komentatit. Më saroni i dhe shëtë dhe hadithin e Abdullë, i më në hamër i më në asëtë që va kam tërguar në hytëve të kaluara, në cilin ka tërguar dhe të kur ta shenë një qabe dhe të arindertonja për, si asë një herë, edhe kur me ka të mërushë në burinë, edhe kur ndërteja sa të, të kalënë vale në vale buku bejsë, le kradin yndër tregon që këto janë shumë afër. Të gjitha këto duhet na bëjnë të zgjohemi nga gjumi i gafletit e dibutimit ton, të i rikthemi zotit ton përpara se të jetë shumë vonë, para se grupi të i tëm dhënë në filat njeriu ka nevojë të ketë një lloj përgatitje të mëparshme me iman në ti për së të populluar provat të mbahej dhe vjen njerëzim. Somos mbështatur lajmin që dëgjojmë ditët e fundit në cilat qifutët kanë shprejhur qartë që ata duan të hapin ose të ndezin një luft të tretë botërore në me spalve të më dha, të shetët më dha, në cilën ata duan të shuaj pjesën në të madhe të rrubët pakësor u në të shuajnë shumitën e jasë. Këta e ka të rëvuar një prej qifutët dhe më të njohur në botën përëndimore i cili quatë Henrik e Singirem. Të në të gjitha duhur, domthonë në, në gjunë arabë, na kërkohet të i dha muslimanësh të duhur në gjunë angleze të njëjtin lajm. Dhe nuk është fare çuditshme sepse Henry Kissinger ka dhënë një premtim të mbarshëm për titullin ka shkruar sheh serveri në Havali librin, titullin ka thënë e ka titulluar librin Premtimi Kissinger. Ne nuk e shoh di që të plas një lutë madhe Në të mund të shumë shumë njërës, të të të shkatëronë shumë në shumë njërë, se të vtëse shumë në shumë njërë në miliona ose në miliarda. Nuk e pas farësysh që dhe të njusën e dhjutë botërorët janë vrarë nëmbi 55 milion. Po të shumë mbërat, në shumë në më bëhet, Allah o di. Një përishenje në të këmëdi gjithashtu është që në kohë në fundit dështohet në umri grave në shumë se saborat. Të asfëtonë enes i bënumari, të të profetit së Një për eshenjëve të kemetit është që të argohet dhia të përhabët ignoranza, të pijet alkoli, të përhabët imoraliteti, të zhduken burrat dhe të ngenen gratë. Dheri sa të bëhet raporti tyre 50 gratë për një burrë. Raporti tyre të shkoj 50 gratë për një burrë. Dhe e vërtetën është që kjo dhe më thënë hondonë. Më më mëndë që në kohën e komunizmit ka qënë një statistikë për 4 vëndin tonë. Ka qënë një statistikë që mësoshë dhe i shëpendosë dhe në ribët e geografisë. Që raporti i burrë dhe me gra në vëndin tonë, që atë herë ka qënë 3 me 1. 3 gra, 1 burrë. 3 gra, 1 burrë. Që atë herë. Dhe dhe me kalimin e ditve ka ushtuar dhe më shumë më koha. Që për të këshu ka të regurë profetit së në të në më më të në të në të në Që tregoj Ibn Hajar atë që sot këtu mes dukut është një më dukuri natyrore, të cilën e ka vendosur Allah me saktimin e tij, që në kone fundit do lindin shumë pak meshkuj dhe do lindin më shumë femra. Kjo është një provë që i jep Allahu subhanahu taala njerëzve, por të shohur. Siç famëzuar gjithashtu që në Arabinë Saudite sot janë mbi 1 milion vajza të pamartuara, mbi 1 milion vajza të pamartuara. Domthon numër numër tepër tepër i madh. Fër që nuk është të di që kjo të më thonë koha e këti hadith këtë ardhur, e tje shumë afer, më thë në e që nga të reguar profetit sallallahu alai sallam. Gjitha të, të reguar në vërdetim asaj që thonë profetit sallallahu alai sallam. Kërë shikon një një një, hadithi, vjen hadithi dhe vërdetohet në realitet, vjen hadithi dhe vërdetohet në realitet, vjen hadithi dhe vërdetohet në realitet, asni për të nuk dirë kundër. Betë në vërtëtoj, kjo të rgonë në këtë vërtët tina, saj që ka thënë profetisë sëma sëllëm, të rgonë vërtët tina e profetisë ti, të rgonë që kja metë e shumafë. O njërës, kja metë e shumafë. O njërës, kja metë e shumafë. Njëjarët e mëdhajën afruar për njërzimin, apo pregatitemi ne duke aldhruar Allahum edhe duke bërë punë të mija për pasë të vindhisa ditë në dhe cilat të nënd edhe nuk qëndroni i fornë të vetëm sa i i ti dhe është t'inqerë më Allah s.w.t. Pëndaj, unë këshiloj vetën time dhe këshiloj të gjithë të lezrit që të lërgon me gjunafët. Të lërgon nga të gjithë të gjunafët që bëjnë të duksë dhe të shëhta, nësë të dëshirojnë që në momentet e fundit Allah i madhëruar t'i forcoj kur dhinsë provatë më dha, të kryin dhe të tjurët që ka dhanë Allah s.w.t sepse kjo është e vetë mja mënyrë më për të shkotuar nga sprovat të mga edhe nga të të të rënditës të të tire dhe rëgën një nga imanë. Ka thonë Allah subhanu wa ta'alë në Kur'an, vëllu ennehum fa'alu ma ju adhune bihida kana khajrallahu ma shëtët të të tbita. Po që i sa ta do bënin, atë gjëtë tila u është këshidhuar, do ishte më kajrë për ta dhe më i njëri për fortin. Në më të në Çaj zotë urdhot e Allahu do ju largohen nga urdhot e Allahu. Duke zbatuar urdhot e Allahu, duke larguar nga haramat në çdo mëformë, Allahu madhëruar të, Allah të ndihmon në momentet e vështirë që të ruash imanin tënd. Nuk flitet vetëm për të ruitur karigen, për të ruitur shtëpin, pasurinë, katandin, sepse sot do pyet njëri më për këto. Kto është gjë normale që çdo kush i ruan në mëradh, problemi është imani. Imani i sjell nejdë të dinë po qëse humbet, ke humbur çdo gjë. Kurse pasurinë humbet, duhet fiton atje. Edhe mos besimtarë nuk sheson nëse t'ikë ke pasuri. Problemin ty që sheson i sheson gjithmonë ata është imani i besimtarëve. Besimi jo në Allahu subhanu e tala. Ta Ky shë e i siri i sheson të gjithmos besimtarët. Edhe përse ata shfaqen formën dryshme, dhe t'onë në më radhë që ta e në kështu një akuza, por e që i shesonë të mërdet është imani i jonë. Nëse ne kujdesemi për të kurthimin e mirë, do kujdeset Allahu për të kurthimin e në vështirësi. Ta'arrafu 'an Allahi bi'r-raha'i ja 'ala kat-shiddah. Njihi Allahu kur ti ësh mirë, të kër Një kër mirë, të njohë kur ti ësh keq. Njihi Allahu kur ti ësh mirë, aq durojë të kthehu aty, bëj istikfar, që do të njohë Allahu në momentin e vështirës ta ruaj iman ato me kur tronditë të imanit. Sepse do tronditë të imanit çdo njeriu shdo ku në shëprovoh në basë na sніgjë kërme to të mëri tomë. Këruse Allah në mëzuruar, në përcoj në shëdo shprov, në ruinë në shëprov, në shprova në shprova në mëmën në shtjera. Ak. Në shmë dorhin neus alë hatten, sullinda wh錯inulu, olduk sa halë gjithë mëning na shtë me Një preshinje e Këmetit gjithashtu është që gatishullja arabike tokëra arabe do kthehet, domthonë do bëhet elulzuar në zemzim. Edhe do ketë në to lumenj. Ka treguar e buvëre se profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë në hadithe të muslimëve, nuk ka për të bërë Këmetit deri sa të kthehen tokat arabe në kopshte dhe lumenj. Dhe kjo tregon që në vendet arabe dikur ka pasur lumenj, edhe do nga por të kthyë kështu sa derisa të kthehen. Ose kuptimit kthehen domodin që do bëhen. Por jo sa ka pasur më parë, Allahu i di më mirë se kur shëndihni sti kuptimi. O të kthehen, të fjalë, garantisë më është që në, në kohën e humb do ketë lumej, dhe faktikisht sot arabët janë duke bërë lumej artificialë në vën e Arabisë. Nëse ju lutite, po bëmar uin kësile duke kaluar nëpër qytete, duke paguar parë mëdha për të kaluar ujin, domodin për të bërë lumej artificial. Edhe kopësht janë duke duke i, i, i dom vdotur me me nona me pa të nafson duke pas tarë madhe e përdorin dom thon mjetë të dyre dom thon për si lui, tjë, nga dolen, nga në në të sill ujë kudo që të vdoten dom thon me, por që me ka është poshtir. Çikos ka kopësht me me nona me barë, me lule sa dësh tu ditësh. Ç'në gjitho kopë nga dolën. Nga jeto vdotim një unitet oficiale. Gjithashtu Ka rrugur profeti sallallahu alejhi vesellem i ka thënë muadhit kur ndodheshin në Tebuk, tek burimi i ujit të Tebuk, i cili kishte pak ujë. Pastaj në mërkullinë Allahu doli të shumë ujë dhe i tha profetit sallallahu alejhi vesellem muadhit: "Nëse ke bërë të tuaj gjatë, ke bërë parë që këtu do të mbushet me, me kopshte." Për të mëtoni moslimin. Sot në të ke bërë të tuaj gjatë, ke bërë parë që këtu do të mbushet me kopshte në Tebuk. Shikoni sot Tebuk, është një qytet i zhvilluar, në mënyrë artificiale kanë më bërë totë në Suditë të tjera, në Suditë nëse u di në bisauditë të sigurisë shkatër, por sikur jeni një vend që është një si vend evropian që ka, domethënë, thosi dhe ka bier shumë shkëmbra. Allahu alem, bazë çyllimi, bazë çyllimi është me të vërtetë mund të kthehet, domethënë, që të bëhet, domethënë, në të vërtetë ë lulzim siç është në vendet tona më rast. Allahu di më mirë. Një prej shenjave gjithashtu është që do bjerë shumë shi, por për për, për të rënë ka për të rënë, por nuk mbinas gjatë. Tregoni në e së të rëdjë olazën se profetit së nëllohet qëllim ka thëmë, nuk ka për të bërë kemeti, dhe e risa të bjerë shi në bjërëzë, shi imatë, por toka nuk në bjërëzë gjatë, toka nuk në djerëzë gjatë, në do bjerë shi imatë, por toka nuk në djerëzë, nuk në djerëzë gjatë, ndërë sa përpaka ardhisët dë gjalit ka të reguar profetit së nëllohet që do vizët dhe së të që ro të viz Ka të që drejuar që 3 vite pas ditës së xhali ditë do paksoj Allahu xhiun. Vitin e parë do i gjej 1.3 të xhiut, vitin e dytë 2.3, vitin e, e tretë nuk do bie pik xhiu fare, arsy që do ngordon dhe kafshët. E kam besimtar, Sahami, thonë, si dhe jetën atër, ka pyetur besimtar profetin sallallahu alajhi wasallam se sa do jeton njeriu asher, ka thënë profeti trem besimtarë jetojnë me tasbih, me tehlil, me takbir, p.sh. la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, vetëm me zikr jetojnë. Kjo është që do të mbaj besimtarët më të kohë. Edhe shenje funi që të regojmë për të hytëbë është Që lumi e ufrat Do zbulohet Do dërërgohet në shtrati ti Do dërërgohet në shtrati ti Edhe do zbulohet për ti një malë për e ari Lumi e ufrat nësë të regohet Buron nga malet e armenis Pas ta e i kalon Ose nga malet dhe më pran, në pranë të urshqisë sotme edhe i kalonë më në Turqia ose aty ka burimi kërësonë në Turqia pasa nga Turqia kalonë në Siri nga Siri e shkonë në Irak lumi ufratit dhe lumi ufratit është një për dy burimeve të vesme të Irakianëve për pire në ujt ata ka lumin edhe qëtë dhjële i thonë tigri edhe e ufratit e dhjële të vëllforat të në dy lumejt të cilët e në më thënë e ngobi në Iraku në ujë, ujë. edhe Profetit sënë allohet sëllën ka të reguar që në kohën e fundit lume e ufratit ka përtu shdukur Si që i stekë, allohet një më mirë Ne do të reguar në disa mundtit të tjene dhe kështëtojnë sot Që sot po të danin në pah Ka të reguar e buhrejnë se profetit sënë allohet sëllën ka thënë Nuk ka përtu bërë kemetit Dhe që të, të zbuloj e ufratit E ufratit të zbuloj një man prej ari Do luftoj njërë dit në të Po nga çdo 100 do vriten 99, çdo njëri për çuje thotë si inshallah jam unë do të i tirosh puton. Ka treguar një hadith tjetër, te transmeton Buhariu, një hadith tjetër ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë, nëse ndonjëri për yushë shprezën dot je të mos marri asgjë për dhe ka të, e kanë ndaluar profeti sallallahu alajhi wasallam se duke marr, do bësh pjesë se lutu, luftosh për hijë para, do vritesh për të para, xhene me këtë vendin. që të regohet në hadith që do të bulohet një mal prej ari do lukhtojnë dhe tërë shumë njërës do vritin shumë njërës ka së përkha në malë dhe blad në Irak bësja në Irak ka së përkha në ma dhe në Irak ka ndohën dhur shumë shumë sëprova ma di profetis Salam Dole Tëllem kur është për Irakun ka thënë që ati të dalim vriri shejtaj në më në fitën e të më të më dhaj që mund në Iraku. Sot, pas, në më thënë, në lumë e othratit buron nga Turqia. Nga Turqia sotën e. Edhe Turqit, më bas të të e dhe Sirianët, janë duke nërtuar diga. Gjigande. Tregoj, në më thënë, në, kam nëzhur një lëngë që Turqit kam bërë një projekti që një marrë në vitin 2014. Pas dë vjetështë. Projekt në të të në më dhëmë ka në filluar edhe pondertojnë dëmbëllit diga gigande në brëndë të tokëve të turqisë. Dytë të rëdiga e nga, nga diga mund të vaj që mund të kështënë në bostë. Edhe duan në anë dhëtë të rëdiga dhe të blokojnë të të të stishtë ujën e ufratit. Edhe ta rezervojnë atë për të përdurë për tokat dhe tjë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t shuma mesa kam lexuar tregon që është bllokuar rreth 25% të ujit e ujit që kam bllokuar turqit sepse e përdorin për tokat e tjera. Dhe në kone fundit, mesa duket ata në mars 2014 do të ta presin ujin fare. Edhe u kanë thënë ja kanë ve ju keni naftën, ju keni naftën, nuk do të monitoroj një pjesëmin e naftën tuaj neve. Edhe ne kemi ujin, uji buron nga ne, prishin ne kemi vetë bllokojmë. Edhe pse këonga ana foton nuk është drejt se së profetit së nëllohet së nëm ka të reguar që njërës janë ortak në trejgjera. Të uj, të këbari, të këdjarri. Uj, bari, djarri, nuk mund të përnësoj asë ush, nuk ka drejt të përnësoj njëri. Shë që nuk është dhe drejt e tyre, kjo është në padrëlejt tjë e malë që mund të përët, pobële tjë rakut, që mblëkoj dhe uj, dhe mundonë të dhe si njërës për u më thënë ujt, kjo dhe thotë përse që të dali mani për arënë. Kjo më përsej ka sëpëhane madhe nësë njerëzë. Si që ka të reguar profetisë sa nëllojë sëllimë. Në gjarjet të regojmë që këto hadithe u është afruar e tyren do dhije tyre dhe rejtiti tëre. Rejtiti që i tëjënë nësot në krasime që të regojmë dhe për hadithe të regon që fundi shumafërë. Përndë e unë Për gjumë i të uaj, këtë e unë i të këllohë, suhanu të ala, sa nuk është bënë për parës dhijat, të dhijatë të dha në cilët njëriu, dhe ka fërdojnë në ti nga pendimi, por nuk i bënë të bimë pendimi, nusë Allah në më dheruar të nërujnë në gjithdo fitëne, nusë Allah në më dheruar në forsojnë në të vërtetën e ti dhe mdekje, dhe si kametë.